بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم زهر رقبا الله من البشانه ومن ثم السلام نفسه من الله تسليك محمد صلى الله عليه وسلم بديه سجع يارت للم غلالة زهو كشني ارسوها بلقناعي افضل اسماركي زبودة ينزبودة. Uh, zatim druga stvar, testa neće biti. <laughs> A vidim oči to, <laughs> da je to uzrok. Um, uh, <coughs> da više od tole nema. U svakom slučaju, možda je hajt, što vas je manji broj, jer danas, u stvaru večeras, jedan od, da kažem, možda važnijih drsova. Svaki drst kaže mogu biti od važnijih drsova, ali ovo ovaj je stvarno, učeras, mm. Zato što se veže iz jednu stvar, koju mi e, često puta pitamo. Često puta se vesi, da pita brat ili sestra da li mi ova osoba mahram, nije mi ni mahram, smije mi se rukovat, ne mi se rukovat, rukovat koga smije vidit, kome smije vidit otkriveno, kome ne smije itd. Tako da, ovaj, večeras, to jeste večerašnja tema, jeste El Muharra odnosno osobe koje ste zabranjene da im želiš, a svaka stalna zabrana, znači svaka zabrana koja je stalna, ona ti je mahram. Tako da ovaj, nadamo se, znači, maksimalno da se uključite u predavanje. Tako znači, desnino vratimo da pričuje da to vam uključuje. Gledajte, imamo, znači prije svega, pravimo podijelu ka supita pitanju zabrane. Znači to se zovu zabrane ili naravsko vam se kaže el muharramat. To jeste mislije se žene koje su ti zabranjene, da i žene. Prvo, znači pravimo jednu generalnu podijelu svega toga, a to su stalne zabrane i privremene zabrane. Znači stalne zabranosti, jeste li neka osoba, osoba zabranjena? Ako kažemo da ta osoba stalna zabrana, odna da tijel, je je zauvijek zabranjena. Znači da ne može doći vrijeme, niti stanje da ta osoba šta, postaje dozvoljena. Međutim, to se zove ili mu'abbad. To je stalna smjena, stalna zabrana. Druga jeste ili mu'wakat ili privremena. primremena. Znači jedno određeno vrijeme ti je ta osoba zabranjena da sa njom sklopiš brak. Kada prođe taj uzrok, postaje ti dozvoljeno da tu ženu šta? Oženiš. Naprimjer, jedan primat starne zabrane jeste majka. Znači majka ti uvijek iz zabranjena šta? Da oženiš. Čerka, sestra, djeca, u stvari čerke od brata i sestra. Uvijek su šta? Starne zabrane. Znači ne može duoti stanje da možeš da je oženiš. Mađuti, na primjer, sestra od tvoje žene. Sestru od tvoje žene ne možeš oženiti dok si u braku sa svojom ženom. Kada, ako mi se desilo da čovjek razvede svoju ženu i da je prođe i det, dozvoli no ti je šta? da oženiš njenu sestru. I zato svaku osobu koju ćemo spomenuti na početku, koja se zove stalna zabrana, To je ta osoba koja se smatra da ti je mahramom. Znači, u smislu da tu osobu, na primjer, hajde kažemo, kada mi muškarci govorimo s ženama koje su na zabranjene, znači, to su žene kojima si ti mahram, oni su tebi mahrani. Znači, šta? Ti možeš da se rukuješ sa njima, možeš da ih vidiš otkrivene bez hijaraba, možeš da i ti budeš mahran na putovanju, itd. Znači, to su samo osobe koje su stalna, šta? Stalna zabranja. Zabrana. osobe koje su primjene na zabrana ne mogu da ti znači oni ti nisu mahram ne možeš i viditi otkrivena i tako dalje na primjer sestra tvoje žene znači nema ona nije zabranjena u tom trenutku da, slupiš, da sklopiš brak sa njom Međutim lijeti ona šta neka ona dozvoljena da onaj, da da ja vidiš da putuješ sa njom da se rukuješ sa njom i tako dalje Kako ćemo sada ako hoće da početi sa znači da spominjemo stalne zabrane znači da vidimo To su te stavne zabrane. Činit vam se da je lahko. Međutim, ovo je jedno od, tako kažem, težih mesela za razumiti. Znači da čovjek i razumije je da u svakom trenutku može reći šta aha, to mi je mahran, ali mi je mahran. Dobro. Prva osoba koja ti je zabranjena jeste k'o? Ima, To je prva osoba, tako kažem. To je majka. Kada kažemo majka, mislimo šta? I njena. Podrazumijeva se i nena. I majka od majke, i majka od babe, i majka od dede, i majka od nene, i majka od pra-pra-dede, znači sve koje god povezane sa tobom šta, da je između tebe i nije rođenje, to jeste da je uzrok dvog rođenja, zove se šta? Zove se majke. Što znači i nena ti, Podrazumijela se i pra-pra-nena i pra pra pra, pra i ču-ču-čuku-nena ču, i tako dalje. Znači sve su tu šta? Znači osobe koje su ti zabranje. Drugo jeste, ko znao najtu? Hurlima ta'aliku umma hatuhum. What? Obanatuhum. Druga osoba jeste čerka. Znači sljedeća osoba koja je zabranjena jeste čerka. Čini u dozvoljanju ti šta? kas stupiš u brak sa ćerkom i kažemo niti njem mom sila zno glozom znači šta se misli znači ćerkom od ćerke ćerkom od sina ili kažemo ćerka ili ćerka od svog deteta bilo muško bilo šta bilo žensko jel'e ja saspmodos znači brata vašu pite ajte šta vam je, koja vam je gost osoba za nego pitajte ne možete da ja se pita tamo Mi gowri ima nieli neko tamo tamu pra pra tatka. Jelmo zabra njenavni. Neko se koncentr se nama u nusar, ko je gowri ima. Tretje je koja? Hrnumat aalikum mahaatuk wa benatukum, wa akha wa hatukum. Naci sestra. Zabra njen tijeku. Zabra njenatiya. Tvoje sestra. Nel dako. Četrta auseba Amad Amad Kako plegle amatku? Hod. Pot amič. Ni, ne je amiča. To ste tetke. Tetke. Pako na direktne tetka. Zna je tetka. Majutim na kon se ta tetka zove amma. Hod. Se misli tetka? Potra sestra. Tetka oca sestra. Znati tetka očeva sestra je ta koja je ti što? Zabranjena. Znači kad kažemo ovdje je tetka i pazima druga tetka koja se zove kako? Hale. Hale. Izmijes, međutim ovdje je ja armija. Dobro. Njena sila znaloza? Je li zabranjena? Njene čerke? Da li su čerke od tetke zabranjene? Nisu. Nisu zabranjene, one su dozvoljene. I ovo je po iđima'u, po jednom Pa je dobro sa mišljenju po konsenzusu islamskih učenjaka dozvoljeno čovjeku da oženi svoju amedžinu, to jest ćerku svoje tetke Amne. Dob, sljedeća. Osoba je koja khala. Opet tetka. Dak ju ti sada kažemo kako tetka, el khala. Dak ju se tetka, to jest sestra. Uma. I što je važno da ovo je za bandit, a ovdje i ovdje. I jeste znači da ni sila sela s nisu zabranjene. Dakle da samo staju kod nje za tetku od majke. Šta je kada je pitanju na primjer da je njena nije rođena njena nego je kako bi rekao uh, po majke mać mać. To je. Tunjec. Dakle ona je takođe znači tetka to jeste sestra od majke. Ona je također zabranjeno, nije zabranjena vijera. Svi raznalo so. sam. Dobro, ovdje smo spomenuli koliko? Pet. Koliko je još ostalo ko zna? Pobenati. Pobujeko. Ne, ne. Dobro, u stvari zaboravili smo i spomenuli. Ovo su zabrane po, po krvi. Ovo je po krvi. Jer kada su u pitanju, Stalna je zabrana, imamo tri vrste zabrana. Znači prvo je po krvi, drugo je po Tazbijstvu i treće je po mlijeku. Dobro. Ovo je sad sve što govorim, ovo je po krvi. Sljedeća osoba, šestna je ko? Od čerka. Brata. Od brata. Čerka od brata. I sredna osoba? Čerka od sestri. Čerka od sestri. Po cestu. I također njihove šta? Vsi raznevnost. Znači, da se desi naprimer da tvoje brati ma unuku, znači čerku šta? Od čerke il čerku od sina itd. Ho, ho, ho, ho! Se dodali, hop, hop, hop, se dokone šta? Znači se to zabrane. Ovo kako se zovu? Kako se zovu ve zabrane? Stavno je zabrani, ali ovo je pokret. Chceš se zapamtiti novu? Chceš mu popisat pitaček? No, je li tako? Moji. Dobro. Ko zna na bret? Jo, osoba. Ko još zna? Daj. Znači, no, ovaj... Je... Majka? Dobro. Čerka, ćerka. Dobro. Brata u ćerka. Dobro. znači majka, čerka, ćerka od brata. Ćerka brata, ćerka od sestri. Dobro. Uh, od odaj uh, od od se, sestra od oca. Dobro? Od sestra majke. Dobro? I sestra sestra od Sestra. rođene su. Kurdna stvar. je šta? Se sedam Sljedeća zabrana. I ovde koja je zabrana po ta smislu? tako? To jeste brat biva uz rokom. Te je zabrani. Jesu li to baš što Ne, stalne. Po tazminslu su sve stalne. Znači, uvijek, pazite, znači, kad smo rekli stalne, zabrane, imamo i tri vrste. Znači, stavi, rekli smo stalne i predvremene stalne, dijelimo na tri vrste. Kako i dijelimo? Po krvi, po tazminslu i po krvi. Dobro. Prva po tazminslu, ko zna, evo ovako, ćemo staviti jedna. Ona slatka, punca. Ima nešta prije punce. Sestra, Sestra. stav je zabranjen. Pribreme. Pribreme. Mislim da ćemo danas na postao. Hajde znači, prvo ćemo šta produnca. To je kako se kaže u zađe. I Dobro. A kad hoješ niti će vežba? Postajemo zabranjeno i ko još? Njena majka. A njena njena? njena, njena. Također njena njena. Dobro. Da li je u uslov? Ovdje. Da li je u uslov da čovjek ima polni odnos sa ženom kako mu punca bila zabranjena? Jesu. Čovjek oženi ženu. Čovjek oženi ženu. Samo Imo akt venčanja. Nije imao polni odnos s njom. Da li mu je dozvoljeno? da su i da kažem punca od kevena, preko pokrivena, svađa se ruku je njom i tako dalje. Mislim da nije, nije. Još i da smit to sa, Ako ženim majku a nema odnosa s sa njom, opet Đinić priča marido za. To znači, samim aktom venčanja, ovo dobro zapamtite pravo. Samim aktom venčanja šta? Onca ti postaje zabranjena, to jeste postaj ti Druga osoba jeste zauđetu l -ab, to jeste mačeha. Zauđetu l-ebu. da je otec da je ženio šta? Da ženio drugu ženu ili da bilo da ima svoju znači kao tvojoj majka, da ona druga žena ili prije ili poslije se joj ženio, uglavnom taja žena tebi postaje zabranjena. Da li isto baži vi je žensko zaočuha? To će doći A nije to. A njega srti? To će doći zaočuha što je pa ova. Kad ovdje budemo, ovdje kad budemo da pitaj tu. Aha, ovdje kad Dobro po što on je rekao to tvoj otac sada hože se. Tara žena je šta tebi zabranjena? To jeste ti si hoće na taj posao mahre. Da tako. To je ona također uslov sam aktinčanja i ne potrebno da bude uslovni polni odnos. <coughs> Samo I oni smo još uvijek Šta? Znači, samo akutinčani. Treća osoba... Šta je sa sestrom, isto stavlja na Tako pomajkinom sestrom. Sestrom, mačin. Mačin. Sestrom, mačin. Samo je ništa, nije tvoj na zabav. Nije, ja. Ovdje je samo... A šta pa otac mjeroženo? Znači, samim tima koji je tvoj otac prije ili poslije, sklopio akt venčanja za ženo, ta žena ti postoji za nama. Da je razvede, ne razvede, samim aktu venčanin. Da je posto akta venčanin, neko dvije minuta razvede, gotov. Stavljena. Tati je žena mahram za sobremena. Stavljena. što kaže Ramadješanu, wala tankehu ma nekeha aagahukum. Nemojte ženti, ono što su ženili, vaš arabskom mesku riječ al-nikah může da znači i akt venčanja, může da znači i polnets. Međutim, ulema je ovdje protumat, da se to myslí s Ahhtovinčanami. I zato, kad je Dullahi i Nahubas upýtan, se ovdje odnosi na Ahhtovinčanje, na polmi odnosi, kjer je abhunu ma abhemenu Koran. Takže, svatrite občento, napolka to občento spomenuje Koran. Znači, ako sami dođe do šta? Do Akhta, da za. zabranje. Treća osoba. Ko zna treću osobu? Žena, sestri. Yes, yes, yes. A? To je. To je. To To je. Kako bi rekao da tako. Žena po ocine. Na. Da. Sne kaže da nemišta, biće da pišemo da lista. Da sam kaže. Da će ih će žena od Žena ocina. Nači sin Samim tim što sklopi akvjenčanja sa ženom, tebi, ta žena što postaje zabranjena, tj. ti si ovaj, mahamu. E dobro, znači ti sada ovdje dole, ostalo mi ješ jedna osoba. Stvar ovo su tri, tako? Prvo je bila punica, druga je bila mačeha, trećo je bila nevista, tj. žena od sina. Četvrt to što je? što to znači? je? mogu. Ha? Ćerka od okay. pomajke, Šta je pomajka? Ma, znači. Da se machena mo pomajka. Četrtoje? Binto zauja. Tvoje ćerka <coughs> od tvoje žene. Okay. Hmm. A, kim tvoje žene znači Tvoja žena žena? Oženio si ženu koja ima? Koja ima čiru. I taj to je čiru, šta? Zabranjeno, tako? Međutim, kada? Ovo je sve tri osobe prijateljima na što smo spomenuli. Uslova samo aktvinčanje. Međutim, da li ovdje samo aktvinčanje? Koji su uslovi? koj izustovi sve da ti ta da ti ćerka od tvoje žene bude za mladu mora da spomne mora da jel samo da dođe na spomenu vnosa gdje gdje je imao ima tu prekod ima da eto to je prekod za znanje vam se zabranjeno se ana matera vaše, ćeri vaše i sestre vaše i sestre očeva vaših i sestre matera vaših i braticine vaše i sestrućine vaše i pomajte vaše koje su oddojile, sestre vaše po mjuku i majke žena vaših i pastorete vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojima ste bračne odnose. Dači on je šta ovaj tu kaže? Boramba ibukumulati fi hujurikum min nisaikum ulati dakhaltu bihim fa in lam takunu dakhaltu bihin fa la vaše, ko ste od vaših žena, koje su? Od vaših ukrelja. Ko su podašim od kriđela? Od vaših žena sa kojima ste imali pol, ako niste imali pol, onda vam nije šak. Nema, nismo zabranjeno. su da ode A kričanje samo polom. Uslov je ovdje samo da si imobolni odnos sa ženom. Načini ćerka od tvoje žene. Ti nije zabranjena. Ćerka od tvoje žene je šta? Nije zabranjena sve dok ti nemaš da je kadimad nisi poljinom ženom pa da ona postoji šta postoju U Kur'anu se kaže warabain bikumulati fi hujurikum oni to jest pastori koji se nalaze šta u vašem okruženju znači nisi se u vašim sobama u vašim kućama međutim to oni je uslov da je ona bila zabrana znači to je kuran spomenu međutim ne znači uvijek To jedan to jedan usulska mesela koja se zove mafhumul mukhalafa. Da li uvijek je supra do značenje toga ima supratan propis toga u smislu kako se kaže one koje su vašim okrinam da one koji nisu vašim okrinju da su vam da su vam šta dozvodni. da su vam dozvodni, ne znači. Zato što Kur'an ode izražava se kharaja mahraja al se po stanu večini I rvecina ti, šta, Čeri, jesun baš i okrinu to jestena za jesun vaših kuća. Izna jedan mali islamski učenjakaj je rekao, to je mišljenje Ibn Hazma, da uslov da ona bude je što u tom okrinu. Međutim sva sa četiri mezheba i sa ostalom ulama, je rekla da nije uslov da bude pod tvojom okrinu, radi toga što aje dalje nastavlja pa kaže, "Fa in lam takunu dakhaltu bihin fala junahale." Ako niste imali poljinu jedno djiva, šta? Nije vam grih. Nije rekao ako niste imali polni odnos. I ako nisu u vašem jok, nego samo ako niste imali polni odnos, šta sa njima? Znači, uslov je zapamtiti da za, za, za sve ove tri za ove sve tri osobe da su šta? Da je u uslov, znači punica, maćeha, nevijesta, da je u uslov da se ima saavim aktom vječanja. Međutim, dole do pastorka, to jest jeste čerka od žene, postaje zabrađena sačin sa saavim To jezda, posle je zabranja te, koliko si ima, polni odrsi. Čerka u ženi I ti možeš biti maher. Normal. I veliko. Sigur. Vali je druga svarca. So Bahtnevi, <tiny> vali je nijedno, to isto. Bahtnevi do nas samo... Vali je samo ženski, samo muzka strana. Ko veš, tani je jasno ode? Vecmo, maćeha od žene. Maćeha? Aha, znači od Znači šta? Žena ima babu. Če da kažemo lako. Žena ima babu. Koji se šta? Oženio. On ima maćeho. Tako. On ima dvije žene. Hajde kažem lako. U uslo. Ima babu koji se sve muja. On imaš šta? Znači pitaš za mačevu? Ženi mačevu. Od žene. Od žene mačevu. Od žene mačevu. ima mačevu. Što? Pa jedna i druga ženska. Ne od Što sam Aha, žena ima mačevu. Da li je tebi? Da. Nije ti kako skaš da brate. Nije tjena mačevu. Nije tjena mačevu. Nije se sve dobro Nema nikmi pitanja. Od što? Ovo je bilo po? Ta dozminist. Ta dozminist. Aha, sad dolaz jedna druga zabrana, u stvari kreće zabrana koja se zove kako? Kako se zove? Znali koji kada? Kadis u stvari znali ko koje su to sve zabrane pomenu. Malo pravo sve što je za za zabrane krv. Zabranjeno i pomni. Dobro. Hajde se fino navroite. Sve zabrane po mnijeku. Majka, majka, sestra. Polako, polako sam. Majka po mnijeku. Šta, šta je majka po mnijeku? Evo primjer sad, je tebi majka po To je razdjeljala. Koja koja dojela? Ne, primjera. Ko... Evo sad ja primjer. Ja imam majku po mnijeku. je meni majka po mnijeku? Dojela. Žena koja sam ja dojela? A nije osrodila. A nije me, šta je to? Znači, ta osoba se meni šta? Majka ne. po mjeku. Majka po mjeku mi znači šta? Zabra. Zabra. I se Zabranje. Znači. Isto se znači sve potpuno isto što smo malo prije pojasnili, samo je sad važno da znate kod je majka po mjeku, kod je njena po mjeku, kod je ovu po mjeku, kod je ovu po mjeku. Znači sve, ulazna, izlazna sve istra fora, samo što se sad sve te osobe zove po u pomnijeku. Znači, majka po mnijeku, rek smo, tamo kad smo, govorili, smo da ti je zabranilo ko in je njena. Ko ti je njena po mnijeku? Majka. Ma ma ma ma ma ma ma ma znači dali se misli njena tvoja po mjegu. Majka v tvojem, znači ti imaš majku po mjegu. Da sad ona ima majku pomijeku ili nijena prava majka? Prava, nijedno i drugo. Ako ima majku, ona ima majku pomijeku? Ona je najsje. Znači, koje god, znači, zapravite, hadis. Da je zabranilo pomijeku što je zabranilo po ta zbjedstvo. se samo da umjesto one osobe prave staviš šta, ono ko ti je pomijeku. Kada kažeš, znači umjesto osobe koja te pokrvi, Da stavim sposeb ukariti je to isto po? Mijeku. Dobro. Druga osoba? Čerka. Čerka. Čerka po? Nijeko. Nijeko. Dobro. Kako jedna žena ima čerku po nijeko, primjer? Dojlena žena. Ne, ne, pazite. Žena srpo. Fajta. Kako ima čerku po nijeko? Dojlena. Dojlena. Dojlena ani rad... to je kćerka od majke koju fata doila šta Nije, šta, Nije, šta evo pa šta se tako pa kako kažu majkom mlijeko e kćerka od te majke kćerka po mlijeku ne avans kćerka po mlijeku dijete na primjer ja sam sad fata ja sam doio neku malo dijete to dijete mi se sad ta kćerka pomije ja tako To ti je, znači, ono djeto što rodiš, to je pravo, šta? ono što si zadojio, to to je ti je čerka, šta? I, tako dalje isto šta, čerka u čerke ili čerka Dobro, kako sad mogu li ja, da kažem, mogu ja po muškarac imati čerku po mlijeku? Kako? Moja žena dojela neko od djeta. Ja sam ja, šta? Ja sam, ja sam onda otac pom njegu. Međutim, da u svakom slučaju koja moja žena nekad prije udavana i za neko od djete? Ne. Nego misli se da će ono mlijeko kojim sam ja uzro. To jeste, rotla je moje djete i uzrokom tog mlijeka znači dojelo jedno djete i postalo je šta? Znači postalo je nijena čerka Po velikom moja čerka po velikom. I ovo mišljenje od mnoge ispravno mišljenje. I na to upućuje hadis koji se nalazi u Buhari i Muslimu tako da je aflah yadan ashab ko iza aflah tiyo lahu je kada ishe radijallahu taala anha. E učitima Aisha radijallahu taala anha, mujeddusallahu dok je ufik rab sunika alejhi salatu vesselam e I ona je rekla, nisam dojela, kod tebe nego Kod tvoje žene. Međutim, dozvoljena, a kod uzrok I on šta je otac u pomlijeku. Sljedeća osoba. Pomlijeku koja, ja ne znam, mi samo... Kako? Dobro. sestra. Kako ti neko biva sestra pomlijeku? Moj, majke... Moja majka, na doji ovaj neku dieta malo, ona mi postaje tako sestra puni. Pa se može li još i drugi inač? Da, može na radvu kutile. Pa ako nas isto žroje mene i na curo doji nešto tako. Odlično. Na primjer, sad šta? Ne isporiš to ono. Međutim tamo kraća ja. žena niti moja majka niti tvoja majka, znači šta? Doila i tebi, ja smim ti braću po mne, je tako? E tako isto postaje sestra U mnijegu. I Dobro. Sljedeća osoba. Kako? Tetka po ocu. Tetka po... Mislim, mislimo o amme. Tetka po ocu, to jeste sestra tvojeg otca. Međutim, tetka po ocu po mnijegu. Kako to biva? Isto je malo to da kuzned koji se zadoju ima sestru. Ora je detet kako. Toajte. Nač, ako od odat, znači žena tebe zadorila, te žene imaš da svoj sestru, ona ti je šta? Dači zamisli samo, znači ti kad zadojuin što neke žene, Zamisli samo da si je pravo dio. I si propisito kao da si je ti pravo dio. Dači samo ti, ako hoćete da saznate. Na primjer Ko je ovo, ko, znači samo zamisliš da si na primjer, kad se zadojio kod te žene, da si umjesto joj djeteta šta? Po mlijeku da su joj ti pravo djeta. I onda se zabrane idu, znači isto kao što se zabrane idu za njegovo pravo djeto, to isto i za tebe, zato što se lijete po mlijeku. Tetka poci. Dobro, dalje imamo koga? Tetka po majici. to jeste hale. Znači kako ona biva? Znači zadojio si kod žene, Ta žena šta ima sestru, sestru. sestru. sestru. ima svoju pravog sestru, ili sestru po u tom slučaju šta? je šta? Ona ti je za brani, je li tako? Dalje, i sedam šta? Čerka od brata i čerka od sesevi. Znači ti ima šta na brata po mlijeku, njegove šta k čerke sudi sta? Va bene. Baham. E ma se se помниe con nie nelle cerchie, studi sta? Baham. E se no ora zoom. Mi sembra o lì inshallah a leva sta de lombitare. Ciao, ciao moi Davide. Davide, ti sta Sestru po mnijeku. Ćaoš, ima šta? Sestru po mnijeku. Mogli da ja oželiti njegovu sestru po mnijeku, ko zna nik njih ne vuku? Može. Može. Može. Može. može, može. može. može. može. može. Znači, pazite, zaparate samo ovu. Znači, kada neka osoba Kada neka osoba, kada ne kažemo ovo je žena, doida, Osoba koja je doida. koja je Ova žena ima muža, ima čerku, ima sina. Tako da kažemo šta? Znači, žena koja je doida, ima muža ima ćerku, ima sina i tako dalje. Imamo osobu koja doil. Jo osoba koja doil imaš da pravog brata. Je l tako? Ima pravog. Samo znači ona osoba koja je zadoil, koja je doilə, samo ona upada u šemu, Ona znači upada u šemu i samo za njega su ne zane, te zabre. A što se tiče njegovih babe, majke i tako dalje, ništa nikakve veze nema ju. Oni sa onih osobama koji su njemu šta, postane zabranjili. I neslovom, eto, znači, primjera sad imaš ti, šta, majku po mlijeku. Tvoj babo nema nikakve veze sa tvojom majkom po mlijeku. Bože, Ti imaš babo šta, da kažem imaš brata, pravo imaš sestru po mlijeku, ovaj šta, Pčetat, tvoja sestra po mnijeku. Tvoj pravi brat i tvoja sestra po mnijeku mogu da su, znači oni nikako nisu šta, hop, uletili u ovu, zabranju. Za. Dobro. Obratite sad, pažem na sljedeću, ovo su bile, znači, ovo su... još smo mi u stalni zabranju. E pa se, rekiš smo, znači prvo smo govorili o kojim zabranjama? O zabranjama po krvi. Pa smu govorio o zabranama po tasbistu. Pa smo da govorim o zabranama po mleku po ono što je zabranjeno po krvi. Međutim, da li ono što je zabranjeno po tasbistu, da li se zabranjuje ako je ta tasbista, ako to tasbisto dolazi po mene? Jesla razume li što ćemo što tasbist sa znači sad rekli smo jedna you know, osobašta, koja je zabranila po tazbilstvu, je ko? Udnica. Hajde da kažemo, mača. Mača. To je ko žena? Od dvog? Od oca. Odlično. Od dvog? Otca pravo. To smo govorili. Zamisli sad da ti imaš oca, pomijeg. Ima šanca šta po mlijeku? Znači yes. ja sam zadojio kod ženi. Ona se prima nazove Fata. Jel' tako? E sad, imam huso nije šta? No, Baba. No, no, no. Taj huso se nekada nekada u ženi u neku ženu. Deli mi je ta žena sada, mi je gledanje? Nije, no, nije. No, no. Kiška kuni. Po... to po to je. Nema veze. je I ovo je propis i što je zabranjeno po tažbinstvu, zabranjeno. Zabranjeno po meni. Ovo je mišljenje ogromne većine svanskog čina, tako da čijaka sa četrmeseva i samo po meci razilazi, da mali broji kao nije zabranjeno, pošto međutim zabranjeno kod ogromne većine, je. ne zabranjeno znači je i po što je zabranjeno po tažbinstvu. Zabranjeno je po mlijeku. Znači, šta imaš oca, po mlijeku, zabranjeno je ti je njegova žena. Imaš šta? čerku, imaš sina po mlijeku, zabranjeno je ti šta? No. To je, ili jasno sada vas stavljati? Allah sa ti Ovo su bile zabrane koje zoveme Ako ima kako pitanje, ko se pita. Mensa nosao sada sam. I od se stara ako imaju sestri kako pitanje iz razomnika sada pa posaljni pričekaćmo malo. Vi za sad nas sada za mače, to znači domaćena od moje majke. Ja imam sa tetku od koje stvari, eh, tak bi mač, eh, od mače. Od polas polusestra pola od moje rođene majke. E, da li je ona meni mahe? to tj. zabranjena? Kako, tvoja manjka ima polu sestru. Tvoja manjka ima polu sestru, ima maće, majka... koja ima čejer. Ne ima u Islamu sestra i polu sestra. Ne, da bi se objavala, Znam, možda. mi se kaže, znači, zapaljite. Uvijetar se kaže, na primjer, u arabskom jeziku se kaže ahma i uht. Se kaže, ahma se podrazumljiva i brat i polubrat. Sestra i polusestra, međutnim s njim što se kaje na naprimer, brat po, i po ocu i po majicu zove Ah Po otcu samo Ahli Eb po majic Ahli Um. Unovno razumiješ, Akut je, kad kažemo brat ili sestra, podrazumije vas da znači bilo pravi brat ili prava sestra ili, po, ili sestra po otcu ili sestra po mene. Znači to je majkina, šta, to je majkina sestra? Znači, nema nikomu pitanju star. Tako moram da pišu. Ne smisam. da si papiru. Da pažaj detali. Sen čelik neko je tam u majkina tetka A? A majkina tetka? Majkina tetka. Moje nene sestra. Moje sestra je? Teh bih maha maha mjesta. Maha mjesta? Bistim, ilbaba tevka. Ilbaba tevka. Ha? Neh? Neh? Neh? Tirek su, tvoja nejena, jako. To ti kojimaj, nina sestra, ti isto ako, na sestra. spita ta zabrana te, znaczy, eee uh, uh, žena na znači, automatycznie zabrania, ale sadj dietę žena, koja došła śnium, która došła śnium, dali zabran nie, znaczy. Po co? Odchodzi. Odchodzi pięknie. Kacze zapante. Zabranie na tie zaudhatul ab. Matcha ale bismillah. Man żyć nie na siła za loza, ty nie jest zabranie. Nie na siła za loza, nie jest zabranie. Dobriđemo dalje znači. Aha. Ja još uvijek pitam. Jel je je 5 minuta. Ko je. Dobro, 5 minuta. Pa ćemo odmoriti. Dobro, hajde. Odmorimo. Dobro? Koliko bi vi, koliko su vi spremali? Ja se spremam da uzorite. <laughs> <laughs> Hajde, nećemo nešao. Ako ništa, jedan ćemo šeći. Od srednjih znači, pauza jedan prije. Da, da to, bolje. <laughs> koliko stvari na momentu. Odgovor ćemo namo pitanje ko što je došlo sa stara. محمد يا محمد يا محمد محمد درس يا ابني محمد, محمد. اقري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم شو هيك اوجاني يما ديه جن Ima dvije žene. Primjer gombeni se ženi je dva puta. Ima dvije žene... Ima Fatu. Ne moći se smijaći, sta izmu Bi još te... ja navoditi u molim primjer necessary... Ima drugu da kaže vaj mil. Saj jednom... U Ima Fatu i sa njem ima sa dijete Na primjer, Hasu. A je mina iz prvog od braka ima djete. Ima. E nisu. Može li njegovo djete, pravo, njegov pravi sin, da oženi, oženi čjerku od njegove žene, koja je ona dovela sasobolu, znači iz njenog prethodnog braka. Može. Dali ste me li do? Dobro. Dobro. Taže. Sada ja sad vezano. Mi smo tuješ to na samo. Zato ja sad na primjer da Sina. Oženio sam tu ženu. Ona je iz prethodnog braka, hema na ćerku. Ta moj sin može da oženi tu njeng, šta? Ćerku. Dobro. Zapamti shodom jezano, ovdje rekli smo da bi oženio, znači da samim aktovi ti postaje zabranjena ko? Žena od tvojeg oca. Međutim, kada u pitanju čerka od tvoje žene da je uslov, polni odnos? Tako islamski učinjaci su postavili pravilo koje glasi l-akdu bil-benad juhaglimu ummahat. Akt sa čerkama zabranjuje majke. A bolni odnos majkama zabranjuje? Čeru. Znači jedno pravilo da kažem koje je lakše, ovo možete da smatite. Dobro, sada kada smo rekli, na primjer, dijete po mijeku. Da li dijete po mijeku nasljeđuje? Da li Imaš ti dijete svog sina po mijeku. Umrla je žena, ostala je dvoje djece. Jedno je pravo điete jedno pomeku. Da li đete pomeku nasleđuje? Ne nasljeđuje. Tetko mlegu kod nasljeđuje. Tu rebra i kako grezaš. Slijedeća stvar. Ajmo. Mi smo u prošlim predavanjima govorili da je da nekada osamljivanje da nekada osamljivanje ima šta propis samo u polno bodu. Je tako? Rekli smo kad je pitanje bilo isključivanje meha. Međutim ako se čovjek ožet o sami šta? Sa ženom. Ne bude imao poljeda sa njom. Da li mu je zabranjeno njegova njena kćerka? Ovdje? Ovdje nema razila ženja ni kod onih koji kažu šta da se osambljivanje uzma obzi nego svi kažu sada da se ovdje pod polnim odnosom podrazumijemo pravi polni odnos. Znači da ispravno bračno osamljivanje nema nikakvog oticaja. na je ovo pomenut. Dobro. Sada vezano kada smo spomenjali zabrane po neku, ostalo nam je ovdje da spomenemo nekoliko mesela. Prva od tih mesela jeste koji je broj dojenja koji se uzima u obzir, to jeste koliki treba da bude broj dojenja tako da bi Određena osoba, tako da kažemo, postala rodbinski sa tog kada je u pitanju dojenje pomijegu. Da li potrebno, da li dovoljno jedno dojenje, da mogu da budu dva dojenja ili treba da budu tri dojenja, ili četiri, ili pet, ili čak 10 tako da Ko zna nešto ovoj MSRN-e kad ime luk? Kako je? Potrebno pet dojenja. Treba da to stijete od sljeva, znači. Dobro. Još? 5 potpuni dojenja. 5 Da dojenja. Dalje, malo kako mišli? Mislim, i malo niko da išta na ovo nadoveže. Samo ako možete, vi iz desnog krila malo naprijed, i vi iz sjehova na malo naprijed. A vi od tamo po zadnje, Ne možete se nesmo pazniti. Hvala malo. Ja, čije se opažnati? Ima za neku rijevo desno. Dobro. Znači, po pitanju ove ovaj mesjele, znači, kažemo koliko je potrebno dojenja, Da se šta je zabrana su znovci. kod islamski učenjaka, imamo oko četiri myšljenja. I možda da kažemo i više. Prvo od tih myšljenja jeste myšljenje večine, a to je myšljenje Hanafija, to je myšljenje Malikija, i to je myšljenje odnosnođivajte od imama Ahmela, zatim myšljenje Saidi i Musajjema, myšljenje Hasan al-Basrija, Zuhrija, Katade i drugi, a to je da se u obzir uzima samo jedno dojenje, znači jedno dojenje pa više. Znači, ukoliko bi čovjek zadoio kod žene samo jedan put i da to je tako šta uđe na njegova usta da se ta zabrana uzima u obzir. a znači ako vidimo shodno o ovom mišljenju, vidimo samo jedan put kako je dijete ili žena vidi, na primjer, žena koja doji svoje djete, uzme djete i šta? I zadoli. Ja samo jedan put. Zhodno ovom mišljenju, nastala je zabrana. To jeste to djete, ako je, na primjer, muško je postalo, je postao tvoj sin, šta? Po I sve ono dalje, što smo spomenuli? Ja radim svoje mišljenje koga? Anerfija, molikija i vjerojatno. Dalje, Zuhriya, Hasan Basre, Katade, Evzaia, Sayyidu Musayeba i takvod. Takvod, jedna broja nam je kaže da je to umysljenje... ...večini? <kluzny> Drugo umysljenje jeste... ...da je potrebno najmanje tri dojenja paviši. Kako bi došlo da zabrane I ovo je rivajet od imama Ahmeda. Da je potrebno šta? Tri dojenja paviši kako bih došlo do zabranja. Znači, shodno ovom myšljenju, znači, tek onda, kada dijete tri puta za doji kod žene, da tek onda postaje to dijete, šta? Dijete po mreku. Treče myšljenje, i to je myšljenje šafija, i myšljenje jednog dijela hanbelija, myšljenje ibn Hazma, Da je potrebno 5 dojena. Da tek 5 dojena zabranuje i tek da onda dolazi do zabrane. Daće mišljenje Šafija, poznato mišljenje Kurhanbelija i mišljenje Hazmana. Jedan od obrazobeliki i broj 80 učenioca. A to je šta? Da je potrebno koliko? Da je potrebno 5 dojena. Zatim imamo četvršto mišljenje, a to mišljenje se prenosio da iše radi Allah otela Anha, da je potrebno deset dojenja. Znači tek ako djete bude dojilo koliko deset dojenja, da ono, znači tek da onda nastupa zabrana. Koliko imamo mišljenja u pitanju ove Veseli, koliko djete treba da zadoji, kod žene je tako da zabrana, postane Peto. Prvo mišljenje koje, koje smo spomenuli da, da je, pe, da pe, putada, pa da pa, pa, pa, pa. to smo spomenuli to, to je taj prvo mišljenje koje smo spomenuli jedno Kdo je, no. je mišljenji koga? Mišljenji koga? Janek, Janek, ja primus se sasana Drugo mišljenje je potrebno koliko? 3 puta. U jednom rivajtu od imama Ahmena. U jednom od imama Ahmena. Treće mišljenje? Treće mišljenje govoriti da je treba pet puta dojenja i to je mišljenje Šo? mišljenje Šafija, Dijon, Hembelija, Ibn Hasma. Dobro. Šta su to mišljenje? Znači zapad to stava. Do okazi? Prvog myšljenja, koje kaže da je potrebno samo jedno dojenje, jeste občanitost hadisa, gdje Allahu poslanejka alaihi s-salatu wa kaže je zabranjeno je po i isto ono što je zabranjeno je po krmi. A kažu občanitost ovog hadisa upučuje na što? Upučuje... Ob občanitost ovog hadisa upučuje na što? Ma je ono dovihne Znači, da. I najmanije dojenje, ako se desi. Znači, ako se desi ono, što možemo da nazovimo dojenjem, da pa se tu osmatra, šta dojenjem, koje pa zabranimo. Znači, također od... ...za ovog mišljenja, ovog... ...djela u hadis, koje je zabileži imam Bukhari, son Sahih od Ukbe ibn Harisa, pravi Ta'ala anhu, da je došla žena, da kaže Ukbe ibn Harisa, ženio sam ženu, I onda je došla žena koja je posljedočila da nas je dojela. Pojenta je ovdje šta? Da, da kada su to rekli Allahovom postaniku, alaihissaratu wassalam, da se Allahov postanik nije raspitivo za broje dojenja. Znači nije došao i rekao koliko, da li je zadojio jedan put, da li je zadojio dva put, tri put, kao što nekih kažu, četiri, pet, tako itd. Ovo je jedan, možda, odnajačih je dokaza. Ove skupine, a to su rekli smo koma Rikije, Hanefije. Jedan ribašt od Ahmeda. Jedan ribašt od Ahmeda <coughs> tako dalje. Znači oni kažu kako, znači pogledajte kako razumijeva ihoj hadis. Kažu kada su rekli Allahomu poslaniku. Poslanik nije pito koliko puta su dojeli. Drugo mišljenje jesli koji je zabilježio ustvar drugo mišljenje koji kaže da je potrebno sed da je potrebno tri dojenja to je mišljenje jedan nevajat od imam Ahmeda jesli hadisu muslimu koji je prenosi se odaiše radiyallahu ranha da Allah po sallika alihi rekao la tu harrimu il maso walil maso ne je zabrađuje jedna maso jedna maso mišljenje da nešto se maso znači užvaknuti nešto znači mišljenje se Ne zabranjuje se jednim dojenjem, niti dva dojenja. Znači kad je ufat i dojku jedan put i dva put. Znači ovom um hadise kaže šta da ne zabranjuje se jedna mesa ili dvije mesa. A mesa je znači kad je tu i dojku. Oni su razumili ovaj hadis. Ne zabranjuje jedna, ne zabranjuje dvije. Jesi jedna ako zabranjuje? Tri. Znači Imam Ahmed po ovom nivaju, to je ovo pogledajte, razumio. I rekao, zabranjuje koliko? Zabranjuje zabranjuj tri. Treće mišljenje, jesli oni koji kažu da je pet dojenja tek da suzima u obzir, nesu riječi, a iše radi Allahu ta'ala anha, da je rekla, hadisi zabilježe muslim, da je u Kur'anu prije bilo, da deset poznatim dojenja zabranije. Pa je kaže to da je, da je to derogirano sa pet dojenja. Pa je to derogirano sa pet dojenja. Pa se pogledajte ovdje. Šta? Da li primjećujete jednu stvar? A to je da išla radila djelolata Anha, kaže da je prije u Kur'anu bilo deset dojenja. Znači ona tvrdi da je nekad prije u Kur'anu bilo šta? Znači u Kur'anu da je bilo spomenuto to deset dojenje. Da li je bilo moguće da se nešto spomeni u Kur'anu, da je nekada to bilo u nekom Kur'anu, a današnjem Kur'anu to nema? Da li je to bilo moguće? Ja mislim su svi ajti koji su derogirani ostali u Da li su svi ajti koji su derogirani ostali u Da li imamo, kakve imamo vrste derogacije, idemo, znači sad malo izlazimo iz ovoga, idemo na kur'anske nauke. Kakve imamo vrste derogacije? Znači, U smislu, pasir, ne kada da kažemo šta šta derogira, nego u smislu da kažemo kada je u Kur'an, imamo da je derogiran propis ajeta, međutim da je ostalo, da je taj ajet ostal u Kur'anu. Međutim nekada imamo da je derogiran ajet, a da je njegov propis ostal. <coughs> znači nekada imamo... Znači da je derogiran ajet u smislu, da je derogira derogacija teksta, derogacija teksta, međutim da propis ajeta da je šta? Da je ostalo. Jedan od primjera jeste, ovo shodom išljenje ove uleme, a to je da je nekada u Kur'anu bilo spomenuto deset dojenja da zabrani. A pa kaže iša radi Allah anha da je to derogirano sa I da je to bila posljedna faza da je ostalo na pet. Međutim, ulema koja na prihvaća ovo mišljenje kaže, ovo je i govor, a iše radi Allahu ta'ala anha, a mi imamo hadis od ibn Harisa, da po salika, aleyhi salatu, a salam, je šta? Aspetiva. Aspetiva. I četvrto mišljenje jeste da je deset dojenja, toga se prenosi, a da iše radi Allahu ta'ala anha, shodno, na čovme je da je nekada bilo deset dojenja. Međutim, ovo četvrto mišljenje skoro da se njegov spominje, u fikskim djelima. Skoro nasi nevzpomini u fikskim djelima. Dobro. Je lukče starost djetta na škole. Eh, to je druga myssela. Znači, lova myssela jasna. Veliki brugi, ono, što sen za tego naše, rahmetullahi aleh, jo da biro myšljenje daje pe dojenja tih, iz, koji zabrani. Koliko mi je poznato, je to myšljenje šehe min baza, rahmetullahi aleh, šeha Međutim, u svakom slučaju ovdje je da se postupi šta? Znači da, jedno toliko je zabranjuje. U velikim slučajima, u velikom brojmu s elakima ima raziraženje, u lama koja prihvata da je određeno je mišljenje prihvačeno, kaže međutim, radi raziraženja, opreznije je da se postupi tako i tako. Dobro. Sljedeća mesela koja onde dolazi, sljedeće pitanje ovdje koje dolazi jeste starost djeteta. Znači koja je to starost djeteta koje je ako dijete bude doilo u toj starosnoj dobi da znači, ide pomenuta zabrane. Jer hajde kažemo, spomenuli smo zabrane po mlijeku. I redli smo ko su te osobe koje su zabranjene pomije, mlijeku, ali kažemo u uslov je za tu osobu. Imamo za tu osobu dva uslova. Prvo je da bude određeni broj dojenja. I sada spominjamo sve ovo razineženje koje smo spomenuli. Drugo je da to dijete zadoji u određenoj godušnjoj dobi koju ćemo spomenuti. A ispravno je mišljenje da su to dvije godine. Da dijete Ako zadoji, znači u periodu svoje prve dvije godine, znači prve dvije koje su učeve ili mjesečeve, mjesečeve godine, inđeretske godine, da se to smatra da to utiče na zabranu. Sve što je prethko toga ne utiče. Znači ako bi došlo, djete, žensko djete zadojilo, primjer, kod tvoje žene nakon druge godine do mjetina. Kada je to djeta tu? Dvije i pol godine ili tri godine itd. Zadojilo je kod tvoje žene. Pa vakar 20 puta. Poslije kada to djete odraste, to djete šta? Da li je tebi mahrem? Dije djete. Rekli smo ovdje odabrano mišljenje dvije godine. Međutim, pored svega toga spomenut još neka mišljenja. Znači, prvo mišljenje jeste mišljenje ogromne većine koji kažu dvije godine. I ovo je mišljenje imama Šafije, imama Malika, imama Ahmeda, اي دوئيسي روشنيكا امام ابو حنيفة توس ابو يوسف و محمد توس ابو يوسف و محمد درگوه مشلنه يسن مشلنه ابو حنيفة اتوه ده يتريد وكوه يمسي زابران اوزي ما وابزير وحمل هو في صاله ثلاثون شهر ترينسيت ميسيتي توه كالكو Vi i pobodni. Da tako? 12, 12, 24 do 36. Da tako? Znači 2 i pobodni. to je mišljenje? Ebu Hanif, Rahmetul Bahari. Treće mišljenje? Jeste mišljenje Ibn Hazma. Ja iši radi Allahu ta'ala anha. A to je da se godine ne uzimaju obzir. Pa kažu pa makar čovjek koji ima bradu, odrastao čovjek, makar on zadoio makar on zadoio da šta? da dolazi do zabranja mišljenje? Aisha radi Allah ta'ala anha jevo mišljenje još koga? Mišljenje na hazu ko zna daliko dokaz da ikakav išta i sumeta vezano za ovo mišljenje jer znači, ima je čvan sokaj došla posljedica sa ženka koja je utužena za brudi kada je rekao a ona onaj u trudnoći sam kaže neka porodica djelitelj neka odve na dvije godine to je bla slab neki ne znam za nove slabota već odrasto znači mač star potpuno je znači bio رساله عليه رضي الله تعالى عنه عنه اي بما يصله ده يا دخلت الجنه اللي هي اسمها سهله بن سهيل وصلي عليه وسلم اذا سئ بطوزيا ذا اصحاب سالم اكو من يقول ازيني هون كجو فار اكو وصلي كاني صلاه والسلام ارضعيه تحرم علي اذا لو اكبر واستتش مو забраني الله وصلني شنو اللي ادرس هذا وكاش الله وصلنا قد علمت انه كبير يا زمده دراسهوتي موجودين سمه عائشه رضي الله تعالى عنها وجينا الله اللهم صليك عليه الصلاه والسلام س هات الى ابى الحديث الذي يخصني اي ثانيا الله وكصليك عليه الصلاه والسلام ليقرا منا اي ثانيا صحابي عنها jer su ovaj je propis ma atrali specifičnim hlasun bin nabiju sallallahu alaihi wa sallam specifičnim samo za Allahovu posalik alaihi wa sallatu wasalam to je da Allahovu posalik sallallahu alaihi wa sallam dozvolio samo ovoj ženi sehle za dojsara zato što je mnogo mora ubrani, da ulazi u kutu i znači što? Prve generacija sahaba tabi'ina i svi drugi i prvi imami, četvorica imama, shvatiliš da s ovaj hadis, jako je hadis vjerodostojan, da se odnosi na specifičnost Allahovog usanika sallallahu alaihi wa sallam. Jel' ja, tako? Dok su svi drugi smatrali da to šta? Da? Znači nema opći propis. Spomenu smo ovo u tri mišljenja. Četvrto mišljenje Jeska mišljen je šehr Saba i dutajnija, rahmatullahi aleyhi, i mišljen je imama Šaukanija koji kažu da ukoliko postoji potreba radi neke stvari, da određena osoba ulazi mnogo kod žene. Naprimer, da žena nema ko da se brine o njoj, tako dalje. I ostane da kažemo, na naprimer, neki rođak od muža ili neki nije rođak koji jedini u stanju da se brine međutim velika je poteškoća. Ovaj dio uleme kaže dozvojim da ona njega zadoji kako bi joj postao zabrano. Mođutim, ono mišljenje koje Allah, dragi i znam s Patronama, da ispravlja je prvo mišljenje koje smatraju da se to zabrano odnosi samo u toku dvije godine. I ovo, sjećam se da je često puta šehan ono, lukad, rahmatullahi aleyh, ponavljao da je to mišljenje ispravno. A da pomijemo to hadis da je to specifičan samo za Allahog postanika aleyhi s-salatu. Zato što dolazi s nakon nekoliko mesela koji supite prvo znači šta se kaže pet punih dojenja ako ćemo reći po domišljeni znači da se dijete zasititi dojmi koliko je potrebno odrasloj osobi da se zasiti da kažemo mliekom druga stvar pitanje da li, da li je da li biva dojenje ako dijene ako mlieko dođe u usta djeteta na neki drugi putem a ne putem dojke prime iz žene nedojke isurim neko da kažem u čašu i pobiega dijete kod dvije godine. Posle je govor i razumeženje kod islamskih učinjaka dali na takav način, znači na neki drugi način, na ne direktno putem dojke da li dolazi do zabreme. I tako dalje. Znači, u svakom slučaju, znači ako bi odam, ako bi rekli da je ovo mišljenje ispravno, da ci tu neki prepreka koji da kažem, su ispred ovog mišljenja. I tako da kažem ono mišljenje što je većine, a pogotovo braću. Znači rijetko, rijetko da može da se desi da kada se slože četvorica imama, Ebu Hanif, Malik, Šafija i Ahmed, kada se slože oko neke mesele, da tješko može da se desi da istina je istina na nekoj drugoj strani, a ne na njihovu. Znači kad kažemo, kad se oni raziđu, četvorica imama, kada se raziđu četvorica imama, može na primjer da bude istina sa jednim od njih da hadisu pučuje, međutim teško da, da kada se nije četvorica slože, da mišljenje, da istina bude na nekoj drugoj strani, a ne na njihovoj strani. Kažemo ovo nije, znači pravilo. Ja ne kažem ovo je pravilo, nego kažemo teško. I zato često puta smo čuli u Lemu da kaže da ono mišljenje, da se ne uzima po mišljenju koje van četiri mezeba, osim radi je i jačine dokaza koji pučuje na njih. Da čini raditi tako jakog dokaza ko sunce koji kućena ispravnost to mislim. I to sam slušao na našim še šehih Ahmeda Ajreya, Abdul Kadra, Nauta. I čuo sam da su su prenijela da je takođe šejh Šekit Medini rekao da kada se kodni kaže kod mene kada se četvorica i mama slože da je, da skoro da ne može da bude šta istina, na levoj i drugoj strani jedno drugo. I čak ćemo naći da su neka ulema, da je neka ulema kao što je ibn Rajab al-Hanbali, čuliste onaj komentator četvrdeset, u stvari pjevdeset hapisa da je napisao dijelo gdje je da se uzima po mišljenju van četvorice imama. Znači mišljenje koje izađe van iz okvira četiri mezeva da nije dozvoljeno po njemu da se uzmeniti, da se petva po njemu daje. Ja kažem, ovo ne mora značiti, da je uvijek to, da ne ukažem u mačini, na primjer postoji sedamest ela, ako čovjek razvede ženu tri puta na jednom mjestu, ako kaže ženi pušte nas i pušte nas i pušte nas. O sa četiri mezeva je mišljenje, da je šta da je taj žena puštena tri puta i da ne može čovjek da je povrati dok je drugi čovjek šta da ženi međutim imamo mišljenje šehu lislambite mi je odabrao mišljenje da se to smatra jednim razvodom i to izlazak da kažemo iz okvira četiri mezeba male i unutar neki kaže unutar četiri mezeba je bilo učinjaka koji su govorili s ovo mišljenje ne kažemo mi sada mišljenje šehu lislambite mi je neispravno batili tako dalje ne istina može da ljudje sa njim međutim kaže ovo Znači da je pravilo da rijetko da se desi ili da izlazi se kada se četvorica imala ima, slože po pitanju neke MSN, da se ne izlazi iz okvira njihovog mišljenja, osim vječine ja da kažemo dokaza koji jasan, poput sunce. E tako se onda kažemo, Allah najbolje zna da ispravno mišljenje, da se zabrana uzima u obzir samo ako je u dokud dvije godine. Da tako? Dobro. Sljedeće što imamo ovdje, Znači ovo su bile zabrane koje su šta? Koje su stalne zabrane, jel' tako? Meselu, sledeća mesela koja nam dolazi ne su privremene zabrane. Kada su pitanje privremene zabrane, mi ćemo u fikskim dijelima naći da je neko spomenuo više njih, neko manje njih, tako dalje. Mi ćemo spomenuti šalaj tala one osnovne koje se češće dešavaju kako bi nam bile jeste. Prvo jeste Znači kao što smo spomenuli, a to je da čovjek oženi koga? Da oženi sestru svoje žene. Znači onda čovjek kada oženi ženu, postaje mu zabranjom da oženi njenu sestru. Znači uti ne može čovjek da je vidi, da se sa njom rukuje, da je bude mahran. Zbog čega? Zato što je to šta privremena zabra. To je se kada čovjek razvede prvu ženu i kada prođe njen idlet, da on može da oženi njenu sestru. Jer zapadite, nije dozvoljno da čovjek spoji između dvije sestre nikahom, brakom ili iddetom. Nekada ćete nađer da se kaže šta? Da nije dozvoljno da spoji između dvije sestre brakom ili iddetom. Šta se misli brakom ili iddetom? Znači, na primjer, da razvede jednu i da ona bude u iddetu, a da on u njenom iddetu ženi njenu sestru. Dobro. Zatim sljedeća stvar jeste da čovjek, na čovjek je bila prva, šta znači? Možete piste da Druga zabrana jeste da čovjek, ko što je došlo u hadisu, da oženi sestru, to jest da u jednom braku, znači spoji između žene, između žene i njene tetke. Znači između žene i njene tetke. Bejne, bejne mr'ati va ammetiha ili haletiha. Međutim, ovo je hadis. Međutim, propis je da čovjek koji želi da ima dvije žene tako I više, da ne može da spoji žene koje, ako bi zamislili da je jedno od njih muško, a drugo normalno žensko, da su jedan drugom mahran. Znači onda ako bi se ustanovalo, na primjer da kažemo, ako bi oženili dvije žene, zamislimo da je jedno od njih muško, i onda kažemo mogu li se oni međusobno uzeti, Kažemo ne mogu se uzeti, uzeti, ne mogu se venčati, radi zabrane kažemo te dvije žene, čovjeku je haram, šta? Da spoji u jednom raku. Znači, na primjer, šta rekli smo? Hvala primjer, nam neko naredi. Ti, da na primjer, oženeo se želo i kod ti nije od njene rodmine zabranjen? Kod ti je, je zabranjen od njene rodmine da je sestra. Njena sestra. Dobro. Dobro. To smo stvarno prijateljno rekli. Od mimo sestra. Njega sestra je koja je? Od, od, od, od babine sestre ćer. Ajde da kažemo na primjer zabranjeno dijete. Babina sestra. Babina sestra. Znači, dakle, spojiš, razumiješ ženu i yeah. sestru, sestru. dok to smo spomenuli ranije, smo. Hajde ti da zapomniš ženu bezbo i ćerku od ine sestre ili od yeah. ine brata. Je l' se razumeli? Samo zamislimo da je muško jedin... Je znači da zamislimo da li muško i da li može da dođe do braka ljudi. Dobro. Sljedećas primerem mega smijednja jeste tuđa žena. Znači žena koja je šta? Znači koja u već braku s nekim čovjekom zabraniti da je poženiš. Znači žena koja u braku sa nekim čovjekom zabraniti da je Šta se ovdje misli? Znači ovdje se mislije da čovjek ne može da o ženi, ko što se ovjeruje, ovakvi slučajeva se deša ovdje kod nas, među našom braćom i našim sestima. Da žena pobjegne od čovjeka, ovaj podbroj jedan nije razvel. I znači dok on god nije razvel, ona je njegova žena. I ona pobjegne i drugi je ađe o ženi. Znači to je zabran zbog čega za to što mi je žena. Čak i da on mu razvel, ne on da je oženi dok još šta ne prođete. Pro, prođe. I čak ovu, ovu meselu nismo spominjali, dosta je toga će nas provještiti, nismo spominjali, i sama zaruka kada je u žena koja je šta? Koja je, koja je u idetu. Znači, zaruka žene koja je u idetu. Da li je dozvoljno sa tebi da zaruči ženu koja je u idetu? A rekli smo šta je zaruka, nije zaruka čosanje, nego zaruka je da pitaš. Razmiš, hoćeš li ti da stupiš sa mnom u brak tako da. Pa ovdje imamo pod broj jedan da kada je u pitanju zaruka u idletu, žene koje u idletu, da je dozvoljno samo ta aril, da je samo i na Naprimjer, da kažeš što poručiš i oj, ko sam ja. ja. Znaš ti da sam ja, takvi i takvi. Poslavam je greci, znam. Zvarno. Tu sam i tu knjigu pročito, znam toga, znam toga, završio sam ovaj fakultet. To je indirektno. Ko što se prenosi u jednom hadisu je došlo, da je došao jedan ashab da je tako zavrčio jedan ashabniku koji da reko ti znaš kako sam ja mjesto imao kod Allahovog poslanika. Znači indirektno šta? Bila zavrta. Znači pod broj jedan ako je dozvoljeno, znači dozvoljeno je indirektno. I to opet je dozvoljeno određene žene. Znači određene u određenom midetu. Pa pod broj jedan, Jednog rastu se složili da je dozvoljeno žena koja je indet od smrti. Znači žena kada umre muž, da je dozvoljeno šta? O indetu, od smrti, znači da joj indet. Sada je došlo do razilaženja žena koju muž razio tri puta i koju više ne može da povrati. Pa jedni kažu može, jedni kažu da može. Hanefi kažu ne može, šafi kažu da može, u jednom više imhanbeli kažu da može i tako dalje. Će, mi smo prošli put na predavanju spomenuli jednu provalu da nas Allah sačuvaj da nas oputim. Neko je od vas rekao, ja sam to potvrdio. Bilo je nešto tako bilo je šta, tamo kada žena ima pravo na čitav meher, pa smo nešto rekli, je li tako o smrti? U stvari rekli smo šta ako čovjek o ženi ženu, umre o čovjek o ni ženi nije spomenuo meher u aktu vjećanja, umre nimo imao pol ljena sa njom. I mi smo rekli šta, Pripadaju mehr žena poput nje, ima idet, ima pravo na miras. Rekosmo, koliko idet? Ima. Allah, ja fan. Rekosmo, da idet tri hajza. Međutim, I idet mjero. žene od smrti je četiri mjeseca i deset dana. Neko vas je rekao, ja reku, jes tri hajza. Znači, imamo točno kolo da posebno muzej. Ne mojete sad ništa pisati, znači posebno, či muzej vrste idete. I znači, kada je u pitanju, što znači da nije, Znači, jedna od zabrana jeste žena tuđa, žena i žena koja je u idetu. Žena, žena koja je šta? Žena koja je u idetu. Znači, to su žene koje je zabranjeno ženi ti, a spomenuli smo izuzetak samo toga je zaruka, i to određen, i, zaruke, i to određene vrste, žena u idetu. Je li ovo jasno meselati? sada je potrebno da spomenemo jednu stvar, također jedna od stvari zabranjenog braka. A to je, jel tako, to ćemo kod kada budemo govorili o razvodu braka, da čovjek ima pravo da svoju ženu, to tj. mogućnost da svoju ženu razvede dva ili tri puta, to tj. dva puta da je razvede i da je povrati. Treći put kada je razvede, da nema više pravo povrata, dok šta, dok ona se navuda za drugog čovjeka, dok on ne bude imao polni odnos sa njom. Ne znači osamljivanje nego polni odnos njom i tek onda ako bi ovaj razveo prvi ima pravo da je povrati. Međutim, šta ako se desi da je ovaj prvi, znači ovaj prvi ovaj u stvari drugi koji će oženiti on će nju oženiti ispravnim aktom vjenčanja. U vanštini tog akta vjenčanja. Međutim, oženit će je samo iz razloga da bi je razveo da bi je dopustio prvo da bi je dopustio prvo muža to jest da je ovaj prvi može ženiti da li je ovakav brat ispravan ili je ispravan ne ispravan kad kažemo pa zimi kažemo kažemo je neka tako haram međutim kad kažemo haram kažemo li da je i ne ili kažemo ispravan da ne haram posle dva mišljenja ispravno je mišljenje da je ovaj brat batil da, da je nešto ovaj ne Da je ovaj brak ništavan. Znači čovjek, ako oženi i ženu imaju nijet. da je šta? Da je razvede. kako bi joj dopustio prvu mužu, taj brak je ništavan. E zato vidjet ćemo, kada budemo govorili o razvodu braka, koliko su, tako da kažemo, opet ovi razvodi, vjerujte mi, da kažemo težina. Reći moriš težina, u islamu je sve lako. Međutim, ovolika opreznosti. Kada je u razvod žene, dorazi ni radi čega drugog osim da bi sačumalo čast i ponos žene. Kao da ti Allah kaže tvoja žena ima toliku čast kod tebe da ne možeš da si igraš sa njom u smislu da šalješ njeni kad hoćeš da je vraćaš da ti postane koloptica. Ne. Nego ako je jednom razvedeš razvijel si. Ako je povratiš, povratiš si. Postavite žena. Drugi put je može razvijeliti. Drugi put ako je povratio šta, povratio si, opet je tvoje žene. Međutim, treći put kad je razvedeš, ne možeš više da je oženiš sve do je drugi. drugi muž drži do je onda razvedeš. To, to jeste, to znači dok ovaj drugi oženi, izda kog pet razloga ne vezajući ništa, desi izda razvede i onda desi se ponovno brak, znači može da se desi brak između prvih supracuta. Znači, ne samo to, nego vidimo takođe kada su pitanje propisi razvoda. Da je također Islano činio da čovjek ako izrekne riječi žene razvoda, pa makar bilo ju šali, da se to smrata kao ozbiljna stvar. Dobro, uglavnom nekli smo, znači, da je također od primremenih smetnji da čovjek oženi ženu nekog čovjeka, tako, ili da oženi ženu, šta, koja u izletu. Što znači šta, da ta žena, žena nekog čovjeka, primjera, Sada žena od muslimana je zabranjena. Međutim, kad taj musliman razvede tužen, kad prođe njoj idet, ja i drugi muslimani prijme šta imaju pravo da je oženja. Znači, akvećanja ah, biva ispravo. Znači, to se podrazumijeva pod šta? Pod primremeno ili mu zabrana ili komičan. Također, od primremenih smertnih jeste da čovjek oženi ženu koja je muš da o ženi ženju, ženu koja je šta? Koja je mušljikinja. Mi tako znamo da je muslimano dozvoljeno da ženi u osnovi samo vijednice. I da je da kažemo tako izuzetak učinjen u svojom tome da ženi i žene ahlul kitaba. Znači žene kršćanke ili žene židovke koje je šta? Koje isporijedaju svoju vijelu na istrana i koje su črpe? Znači kažemo to izuzetak. I ovdje kada govorimo o braku između ehlul kitaba, sa ehlul kitabom, kažemo da je ispravno mišljenje, na čemu napominjemo, na loze, znači iz koje god loze, iz koje god plemena bili ti, ko ehlul kitab je. Znači, iz koje god loze oni bili, oni su šta nama dozvili. Dok mi je mišljenje imama Šakir, rahmatullahi aleyhi, da jedino kršćani <coughs> i židovi iz... Israila da su oni nam šta da su nam dozvoljeni da su nam oni dozvoljeni. Međutim i to i više imam šapi i sebi potom i Arapi koji pređu na kršćanstvo zabranjeni su, oviji su zabranjeni tako dalje. Međutim kaže samo oni koji su po svojoj asli lozi kršćani i židovi ne dozvoljava. Međutim kaže mi ispravno mišljenje da dozvoljeno koga? Da znači, će kršćani i židovi da se stupa u brak sa njim. Dobro. Mi kažemo kada govorimo o bračovnim, mi kažemo da je islam učinio ovaj izuzetak, radi određene blizine ehlul kitab i anama, muslimanima, za razliku od drugih. Za razliku šta? Od drugih. Jer mušnici šta obožavaju ekipove, oni ne veju o ništo, ali imaju te reke osnove pa kažemo, vjeruju, hajde da kažem pod navodnicima o jednog Boga, iako to nije vjera o jednog Boga, itd. Oći ti kažemo, Allah hoće na šanu je bila mudra, mudrost, da je dozvolio šta? Znači određene... Uh, olakšice da kažem u propisima kada su pitanj oni kao što pitanje da se do njihov vesu, da se žene njihove žene tako dalje. Međutim ovdje je da, ovdje je bitno da se spomenje. Jesi da Allah, jelala šanuhum, kada govori o krišćankama, kaže vel muhsanatu i čedne žene, vjernice i čedne žene od ehlul kitaba. Pa enama še je, abdukadir, arnavut rahmetullahi, čije se puta kada nam navodio primer šta su čedne žene? Hršćanki kaže to one koji su poput oni časni se stara. Normalno imamo sad podavodni smo ovi časni se stara koji su nečesni se Međutim misli se koje se šta, koje nose duodeću, znači nisu, koje su zinalu čarke i tako dalje. Ne nego koje su četme, koje se čuvaju zinaluka, koje imaju kod sebe poštenje, koje imaju i tako dalje. Znači samo takve žene dozvoljuju sa njima da šta, da stupiš u brak kada u pitanju su hršćani. I kažemo mišljenje sa četiri bezreba jeste, nači prvi načinu mišniju svoj četri mezi jeste da je dozvoljeno brak sa ehlul kitabu. To se prenosi si udjeno kborea <gülüyor> salafaka ušta abdullahi iln-Omer, da smatruo to nej kaže, ya nevidin već všilka, oto ga da ona kaže, da išta, da je da išta, sin božin. Vodjuti kaže mu i vremenu, po sanika, alih salatu wasala, kišta nisu skoro li srano, skoroš, smatruo li sada, ila Allah džlušanu, kad namu pissi wa nej kaže, išta, laqad kef nevijenici su oni koji kažu Darla jedan od trojice, nevijenici su oni koji kažu da je insa, mesi istana, da je ono i tako daj. Znači tako da Karinu je prihlaćeno mišljenje to. Sada ovdje dolazi jedno pitanje, to je da li je taj brak sa njima pokuđen ili ni? Da li je pokuđeno brak sa njima ili ni? Pa kažemo, normalno, pored muslimak je da je brak sa njima pokuđen. Znamo ovdje još ovdje, ništa ostalo, ovdje za ovdje. Zna li još iko mišta vezano za kršćane i židove? Se, kršćan, to, to je po jednom glasnom mišljenju. Islamski učenjaka nije dozvoljeno muslimaci da se udala za, za neviriju. Međutim, ako bi, se učin, ako bi se udala, da li je počinila nevjerstvo? Da je? Ako žena se sada muslimaka fata, udala se za Andriju, primjera. <coughs> Dašavase, dašavase, da li je dozvoljeno? Ne, nije. Nije dozvoljeno. Da li ona sad počinje na vjerstvo? Jeste. Jeste? Ne Ne spadate s van autom. Kao To je djelo pa ste, znači koje je, ko je zabranjeno. Djelo je haram. Nije djelo kufra. Ako je naučili to Ako je naučili to, znaju li je to zabranjeno? To je šta? Veliki grijeh. Je li tako? Znači njen akt vinčanja je neizpravan. I sve ona što ima šta? Ona je to, to je zinavno. To je sve zinavno. Međutim ako bi rekla smatrao to je ispravno i kaže to je dozvoljeno, onda kažemo šta? Onda kažemo da je ona tako, izašla iz vjere zato što je ohalala, nešto što je opšte poznato da je hran. Kažemo iz uzeta ko me jesu, da kažem muslimani ili muslimanke, koji su živi koji su rodili sredinama, da se ne poznaju propisi islama, da se ne znaju propisi vjera i tako. Da niko kaže iz džehla, ne kažemo da je to stvar koja je vjercva, nego ti se ljudi podučavaju. I nekada muslima, znači prvo je kada upitam izlaženje iz islama, da onda muslima tek ako negira nešto što je mimna, on je na minadini darura, nešto što je poznat, opšte poznato od vjera, da to čovjek ako negira šta da, izlazi iz, iz islama. Ili da kažemo da to čovjek negira, međutim odrasto je u sredini ili u zemlji, jese to nije budućavalo je nije znao propisoka i to je rekao iz neznanja i kaže mi ako otoritni iz neznanja znači ako ti reč kufradom sadinje postaj nebi nikovo je misli da su na ga valjama eto znači ajka na su na ga rahmetullahi alayh znači kaže mu da odjero tj samiti kaucini ne vjerstvo ukoliko koliko gotovo na to smatra haram činom. znači znači to halal to posta je šta to posta je šta To je kufr što je a glavne za znači ti kažemo Ako slupnju to zna da je to haram, zna da je to haram, kažem, ak finčanje ne ispravljaju znači i da je, da posle toga, da je to zinar. Dobro. Također od privremenih zabrana, znači ovdje smo rekli, pazite, rekli smo da je primerna zabrana mušlikinja. Sve do ona ne primi i sami dok ne bude namjerit, ehlut kitava. Znači u to vreme dok je mušlikinja ona je zabranjena, međutim i dok je, što ona je postala vijemca. Dobro ima neko pita prije znači imam ja što vetko koje koje su oni našli da su žene među pitanja znači a da od uslova što je meni poznato jeste došli do razimevanja između činiaca šta znači al muhsanat la yadrisanu kaja al muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu min alladheena utul kitaba min qablika bi dhataytum wa hunna ujurahun استاذ فبدرسون يوضحون معنى المحصنات ولكن بلوغ مفسرين استدلوا يشير الى المحصنات المحصنات ناشئه العفيفات سجدنا A četnostala ajfa je suprotozidane. Nacione koji začinizina. Jer kao što ćemo vidjeti sada jeste od sljedeći zabrana privremeni, jeste žena i muslimanka koja počini zina Žena muslimanka zina uluk. Da je također zabranjena. Do jeste je žena, da? Privremena, da. Dakle žena muslimanka koja čini zina il koja učinila zina je također zabranjena muslimanu da se, šta? Da se ožene. E, pa jeste, sada ovdje imamo dva mišljenja. Prvo je mišljenje Malika, šafije, jebua Hanife, koji kaže da je taj brak ispravan, međutim da to nije dobra stvar što urađe. Dok Imam Ahmed kaže da je taj brak neispravan sa ženom Zinalučarkom, sve dok Do Kemal Ahmed kaže da jena koja počni izjelalu, da muslimalu je nijes pravan brak, da oženi kaže mu oboje od Ačeva se kaže min nufradajati mrzabi l'imam Ahmed Odmije ni han balije, odmije l'imam Ahmed, ali da kaže mamman taneh Saba Odmije su nadloje učeniake, maj jo ti ima Allaho alamo, obo mije da je učeniake, maj jo nima ibn Taymih ibn al A to je da je zabranjeno, znači pazi u snisu da ti je brak ne ispravan sa ženom koja počini zina ruk šta? Sedok. Ona šta? Neđrši kazna i ne pokaje se. Alla. Da kažemo, Haliluz je mu da ona šta da je ona na primjer djevojka koja suga što izvrši šerijatska kazna na njem. Nije uslov da se izači se. nego za pokajala da, da znači da učini pokajanje Allah džellešalun za svoj zina druga stvar Znali ko? Nešto je vezano za... Da ko je ne Ne, ne, ne, ne. Znači nešto je vezano kad... Ura mu reći. Znači, shodno ovo mišljenju, poslije zinaruka, ona također ima iddet. Jer došlo je, po mišljenju velikom broju učenjaka, žena koja je učila iz zinaruka, treba da... Znači, ima iddet također kao i žena koja je šta? Koja je udara. Znači, da, da, da mi se očuvalo potomstvo, da bi se očuvalo poredno, to jest da se ne bi omiječalo. Kako, po mišljenju mama Ahmeda, nije dozvoljeno sve dok ne dođe do čega, dok se ona ne pokraja Allahu, šanuhu, a drugo, dok sad dok ne istekne, njen idna. Isto je batil, ili? Pomišljenju mama Ahmeda je batil. Pomišljenju drugi nije batil, nego je star koja je zabranja. A čak i kod mama Malika, to znači poslije zinalo kaj je idet? Po mišljenju, ne, sad, deta, ne sjećam se, se detalja, međutim, skoro oko sa četiri mezeva, koje sva četiri meze gada ima iddet. Ne s, s tim što ima neki da kažu da ide samo jedan hajz, dok drugi kažu da je tri hajza. to znači da si ne pomiješali? Hoće da se kaže da ovo je propis. Znači da propis, da propis, da propis e, zbog čega iddet nakon zinaluta. Žena počinila zinaluk, čovjek imao sa njim polni odnos. Ona poslije toga treba da pričeka iddet, to jeste tri hajza. Da je tri puta dođe hajz, da bi joj ženio drugi imur. Kažu islamsko činjajci, to će ona... Iako nije došao propis u sunnetu jasan, koji kaže da žena ako učini za nalog treba idet, oni su rekli, analogno od drugim propisima, ta žena je obavezno da učini to idet. Zbog čega? Kako bi se očuvalo potomstvo? U smislu da sad žena je počinila za nalog prije 10 dana. Oženio je čovjek, da e, kažem, nakon ti ide 10 dana ili neko 20 dana. I sad, on je sa njom odmah imao polnoglas. I on je odmah zatrudno. Postoji mogućnost šta? Da djeto do prvog. I zato inače propisi iddeta dolaze jedna od osnovnih mudrosti ideta jeste da se očuva potomstvo. Znači da se zna čije je, čije vijete. Znači čije je, znači dijete radi dolazi dolaze propisi koji se zovu propisi onaj, propisi iddeta i tako dali kažemo to je mudrost. Allah, dragi, znaš, ten uzrok toga, međutim, mudrost oda jeste to. Dobro, dalje. Ovako sad dva zbačaj prvi muž oženjen žena i tri puta je razveden znači, dobro 1 2 3 ovaj i njoj prvo gdje idete oženjen je drugi čovjek dobro i on je onda razveden dobro i ona je, znači dozvoljeno na prvom mužu yes. i on ponovo ima pravo tri puta da je razvede yes. on ponovo znači, ima sve e sad, ovdje, znači sve ponovo ja sad on ako on ju razvede tri puta ako je mu razvede tri puta ona se vraća prvom mužu opet sa nulom ona se vraća Prvo muž sa nule. Međutim, postoji, postoji razredna ženja kod islamskog učenjaka. Ako ovaj nju razveo jedan put, primjer, ako je čovjek razveo ženu jedan put, Moamer imao ženu, razveo jedan put, prošlo njim je oženio drugim, da kažem učenju. Ona se prona uratila Moameru. Da li Moamer sada starta sa nulom, sa nule kada je u pitanju razvoj da ima pravo dva puta da je razvede, pa da je povrati ili ima samo jedan, jedan put da je razvede, Mestela je poslije dva mišljenja kod islamski učenjaka i mestela koja je građana na Ištihadu odla najbolje zna šta je Recimo ima muško-žensko koji su u džavlijetu bili bravo i razvodili su se. Recimo jed, dva puta je pustio i pokajali su se, spravati su islamu i sad oni su bravo. Da li on sad to važi da ko jednom pusti da je ona njemu zabranjena, da li to iz početka sad ide? Znam, razumem. Mi smo ovdje,